Surja, El Beled, Mekase, Njëzet Vargje, Bismillahir Rahmanir Rahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Betohem për këtë vend, në të cilin ti je i lirë o Muhammed, dhe për atë që lindë, e para ato që është i lindur se në të vërtet ne e kemi krijuar njeriu për të luftuar në vështirësi Amendonaise askush nuk ka pushtet mbi atë a I thought kam shpenzuar pasuri të pamas Val Amendonaise nuk e ka parë askush A nuk i kemi dhënë ne atij dysh Edhe gjuh, edhe dy buz, dhe ja kemi bër të qarta të dyja rrugët. Atëherë, le të ndiej kë rrugën e vështirë. E kush mund të ta shpjegojë ti se ç'është rruga e vështirë? Ajo është të lirosh një skllav, ose të ushqesh në një ditë zije jetimin e afërm, ose të varfrin e mjer. Veç kësaj, Njëri duhet të jetë nga ata që besojnë që e këshillojnë njëri tjetrin për durim dhe e këshillojnë për mëshirë. Këta janë njerëzit e krahut të djaft. Ndërsa ata që i mohojn shpalljet ona, ata janë njerëzit e krahut të majt. Mbi ata do të jetë zjarri i mbyllur.